Epsilon. Arigato. Zahráme si verbálny paintball Preto to vyklepávam ako beefstech Som bad rock, nemám na bruchu six pack Prečo? Lebo nie som bodyguardom Z domčeku playboy Ale možti štíl je ako malý hellboy Serem na tvoj progress, okresný prebor Som vyjevaný schizofrenik, rozprávam sa sám so sebou Bežím ako supersonik, ničím protóny a neutróny Telekineticky povypí na mikrofóny Mám mrdom, čo do mňa ripu. Buzi potrebujú buzolu, aby sa trafili do tu vraj to mám robiť ako ty na svetého dindy, kebyže pustím tvoje CD na detektore lži tak by sa svokol, bol by a ja, súčiastky by lietali na vôkol si MC vyžmíkany jak Spongebob pow pow, v ruke vodná pištol dávaj pozor, to je Big Shot, špína, vy ako hipikové pončo, Pštou. Nastej ti ste suchý, ako Duro mokrý jak Benjamin Franklin Stretching, zabijem ich všetkých Nepotrebujem motiv ide oči vyslopávajú metil, prizeram sa na to v ruke Paprikové cracky, moje treky Ti spilia uži ako flexky Prvý slovenský Bass drop MC, blačí Tu poslednú dobu nešmaril také texty Asi majú radšej reflexný Pásik a plačujú, keď pásik Označuje tehotenské testy Som iný, píšem Čoviny ako dyslektik, hat-trick, tri čierna ovca, black ship Celý mix tebe na bad strip, stop! Gremlin drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop. Můj formalismus. Seru na to, proč bych to měl kurva hláskovat? Já, hehehe. Takže vy lište mi prdel formalismus.